Bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi wa wala allahun jelle wala falenderojm dhe lutem qet ne sukses nit ne ksa i bote dhe shportim ne boton tjeter te ndero Allah zar yemi duke shtjelluar dhe trajtuar tema qe kan te boin me veper te zemres dhe në takimin e kaluar kemi filuar që të lasim për të shpresuarit në Allah në mëdnuar. Dhe kemi thënë se, pa dyshim, kjo i badet është nga i badetet madhore të rëndësishme madje vendimtare për udhtimin e besimtare të Allah Gjellë Gjellë Aluhur. Andaj, në takimin e kaluar kemi shpallosur disa pripikeve që kanë përfshinë në vetën e tyre kuptimin e këti adhurimin e disa pika tjera dhe kemi thënë se shpresën e Allah në Gjellë Levala është e madhe, andë edhe tema e kësaj, ose këtia dërimi është i madhe, që nuk mund të përmledhet në një apo dy, por kërkan mëte për ligjerata. Por së të qoftë, do të mundohemi sonde që atë që është e mundshme të ashtjelojmë dhe prezentojme me lejnë Allah të mërnuar. E, nësë ju kujtohet, atje kur kemi fol të kërëndësia e të shpesuar në Allah në Azo Gjellë, Kemi thënë se ajo është e barabartë apo paralele me dashurinë e Allahut të mëndur dhe konsiderohet një nga motivuesit kryesor të besimtarit për të ecur përpara në kuptim të udhimit të Tij det Allahu xhalla xhala hu. Dhe kemi përmendur aty se duhet bër dallimin dhe ndarjen mes këtij adhurimi dhe asaj që quhet shpresë e kotë në cilën nuk mund të llogarit njeriu. Dhe kemi përmendur se dallimi kryesor mes këtyre dy llojeve të të shpresuarit është vepra dha angazhimi i njeriu. Andaj rrëdimisht nga ky kuptim dietaret islam e kanë ndarë do të thotë këtë të shpresuar në dy ndarje kryesore. E para, sikurse thot Ibn Qayyim rahimuhullah, është të shpesuarit e lafdruar të shpesuarit e lafdruar në Allah në Zogjel e që është dy kategori kategori e parë ka të bëj me të shpesuarit në Allahun do të njeriu shpesan të kallahu i mënuar kur e bën vej për në mirë shpesan se i pranohet dhe shpesan se dhe shpërvlet për të të kallahu i Zogjel e Gjelaluhu dhe kjo është pa dyshim Një nga kategoritë e lavdëruara dhe të planuara të këtij adhurimi. Dhe e dyta është të shpresuarit e njeriu më të mëkatar nëse pendohet tek Allahu i mënuar dhe hiq duan nga mëkatet, shpreson se Allahu do t'i afal. Ja shpreson se Allahu xhalla xhelalu nuk do ta merr në pyetje dhe rrjedhimisht nga kjo as nuk do ta denoj për mëkatë që i ka bërë nga sa i është penduar pe tyne edhe në këtë rast ka drejt të shpesan nga se këtë të drejt për shpesuar ja ka dhenë vetë Zotën Gjellë Gjellalu ma dje ja ka ndaluar gjithë një riu të mëndon ryshe në raport me Zotën Gjellë Huala kura i pendohet për mëkatet e ti andaj kjo është loj i par apo themi më drejt kjo është kuptimi drejt i të shpesuarit në Allah në Gjellë Huala që është i lavdruar dhe i pranuar dhe loj i dyt ësht sikurse ka thënë një preditor i thershër për shënjava të dashimit dhe për shënjava të humbjes, a është të mëkatosh dhe të shpresosh? Apo nuk ka shpresë me mëkate, po me pendim ka shpresë. Por vazhdimësia e njeriu në mëkate dhe vazhdimësia e tij në mos zbatimin e urdhrave të Allah xhallahu xhelaluhu dhe në anën tjetër mësqarja a kokës fara për këtë gjendje dhe mësëmërzia fara për këtë gjendje apo absolutisht nuk japë kur farë të drejt e këtë njëriju të shpresan se nesët e ka lau gjallë uala do tjetë me të shpëtuarit vetëm kur e ndryshon gjendjen mund të shpresan të ka lau gjallë gjallë uala ndaj mi afton kjo qetika nga kjo fëthënje edhe pëse në fund do të përmenim të thënjet e tjera çi s'qërojnë në mënyrë të qartë kuptimin e drejtë të të shpesuarit, por dua të them të ndërllazer dhe motra se me të vërtetë e kemi obligim të shpesuam në Allahu Xha Llaula. Dhe një nga mëkatet më të mëdha që mund t'i bëjë njëriu është t'afik të shpesuaret në Allahu Xha Llaula. Jo po normalisht, kjo e ka një lloj ruge, e ka një lloj shtegu, nëse njëriu i ndërmer masë të duhura dhe e ndjek rrugën e durë A tjerë nuk i mbetet tjetër postë, mendon mirë për Allahun dhe të shpreson në te. Nuk kanë të. Po ndryshe nuk ka çfarë të shpreson. Dhe padyshim se ju vetëm na për të Allahun xhat lewala, por njëtë në jetën e kësaj bote, një njerëz i cili nuk ndërmerr asnjë hap dhe nuk ndërmerr asnjë masë të dur, dhe nuk ndjek asnjë rrugë të kërkuar për të arritur diçka, nuk ka çfarë të shpresan ai. Çfarë ose çka fët ai në realisht i shpresan? Sigurisë se njeriu sele nuk është regjistruar në shkollë fare, as nuk ka mësuar fare, as nuk ka dhënë provim fare, as nuk merzitet për këtë gjendje dhe në fund hidhrohet pse nuk është pori diplom, diplom. me diplomë, ngase fëlliu i tij ose shoku i tij ka marrë diplomë. Pasi them se këtëri çdo kush e refuzon. Me çfarë merrit ti kërkan? Përshëmull kët gradim. Me çfarë merrit ti kërkon kës problem? Po unë kom shpresu, unë komën usë ju më doni më. Po ti që gabon që shpresim. Ti realisht Ti e këtë dëmtu vetën tënda Në qëfë se dikusht ka shgënyj vetëja jotë është Në qëfë se dikusht ka dëshpru është vetëja jotë As kështë të të tërë Përnda edhe në ditë e gjukimit i thotë njerëjot Të të tjilë Mos e qarta As kënë pos vetës tënda Madje njashtë të kësa kategoria Nuk do të këtë të drejtë As kënë me qartu Nga se as kështë nuk jo ka faj për këngjenje pos vetës t në qovëse ne i ndërmarim masë të duhurra dhe ndikim rrugën e duhur, pa të shimëse nuk nëmbetet tjetër pas të shpesojmë të kaladjën lehoala. Për dryshë, mund të shpesojmë, por së koti Allah ja në ruajtë. Pikë aty që duha të përmeni një sonte, është gradat apo shkallët e këti adhurimi. Të shpesuar në kaladjën lehoala të në ruajtër është ibadet i gjerë dhe i madh dhe i thellë. Dhe padyshim se njerëzit për ballëti dallojnë. Na një dallim e kuptuam më herët apo dallojnë njerëzit të cilët shpresojnë me të drejtë nga ata që shpresojnë pa të drejtë, a dallojnë mes vetëve? Mirë, këtë dallim të madh mes njerëzve e kuptuam. Etash në mesin e njerëzve që shpresojnë me të drejtë, ata kanë drejtë kësaj. A janë të gjithë në një kategori? A janë të gjithë në një shkollë apo dallojnë mes vetëve? Pa dyshim se nuk ka ndonjë shkallë. Andaj dietarët e Islam i kanë ndarë shkallët apo kategoritë e atyre që shpresojnë drejt në Allah azh-xhal në, në tri kategori kryesore. E para është të shpresuarit i cili të nxit dhe të motivon që të jesh i zellshëm në adhurimin te Allah azh-xhal. I zellshmëri i cila të silë të i një lejt knatsije dhe përjetimit të këndshëm me adhurimi në langëgjën lëvala. Ju pse adhurimi bët i letë, por shprej sa bët i fëqishme. E kuptut? Pra ndaj, ata që e kanë adhrua langëgjën lëvala dhe janë knash në adhurim, nuk do të të të të të të të për shambull, nuk kanë pasë nga njëre pengese në adhurim. Edhe ata lodhen. Nuk do të të të të të të të të të të të të Kur azdo është po ngrit natën me ufal, janë zgjuar, do të thot, me leci, madje e kanë pasmashtir me flajsë muqhu. Jo, nga se atë s'ka kuptim, s'ka kuptim sakrifica. Apo s'ka kuptim sakrifica. Nëse për shkak të njëri u cilë, adurimin e ka shumë më atlet se mos aturimin, atëra këtu sakrifica, do të thot, nuk nuk nuk fuqin e shton fuqinë as për limit. Edhe ata e kanë pashtir. E pse na kanë kallzu qen kënoç po? e po shpresa ku në fuqesh ma këta. Fuqia e shpresës u a ka silë në bëllësi në adurimit. Dhe fuqia e shpresës u ka bërë që mos me endi peshën adurimit. E pëse realisht ka eksistu pesha. E pëse realisht vështërsia eksistan, mirë po fuqia e shpesuat në lanë gjellë leuale e bënë që mos vrejhet. Për shemblë, një njëri apo e ka një dhim bjetë saktuar me një vend në dropë dhe bajgjë bon i bën probleme. Në momen në kërë i shfaqë në dhimbje me e madhe, që fa më dohë? Ajë nuk e ndinë këtë parën, jo që nuk për dhemë, po aje dyta e ka humbur dhimbje në të parës. Në që vëse pushën dhimbje a dyta me automatizëm, fillon me ndinë dhimbje në parë. E kështu me ronë gjitha, do përën shëmbujt e mundës që mund të sielim. Kështu të është edhe kja kategori. Do të atë, Me gjithë kuptimin e fjales adurim Qoftë në namaz, agjerem, sadaka, bëmirësi Që ka të qoftë? Kërkan një sakrifis, kërkan një mund Mirë po këta Shpresojnë aq fuqishëm Në shpëllimin e Allahot Azogjel Dhe e din që ka i pret të ka Allahot Azogjel Leualan që se vazhdojnë Gje cila grumbullon të ata njësasi Të madhë të shpresës E cila fillon me hum Djenin e fështësis Fillon me hum djenin e Kjo është kategoria e parë. Ta shnanë që sefëmatëm i të kategori, në kemi vrikë që në kemi shpresë, për nështë a jemi në kategorin e parë të kategorisë e parë. Apo në ngritje e sifërë. Por kjo është kategoria e parë. Edhe këtu njerë dalojnë. Apo, do do të dikush e ka matlet, dikush e ka tletet shtirë, dikush e ka halat shtirë, mirë, po me që do të shpresarë. Andaj, kategoria e parë e shpesuar të në langëgjën le do të thotë të shpesuarit i cili të nëzit të motivën që që është i zalshëm në adurim. Thashtë zalshëmëri e cila bën që të knaqës me adurim duke mos e ndirë vështërsin dhe mundin që po e shpenzën këtë adurim. E dyta kategori është të shpesuarit, do të thotë të shpesuarit e njëriut i cili është dukeu përpjekur maksimalisht çë të higë dor nga çdo gjë e kërcënshme për të. Një gjë çdo gjë e mirë për të, për diçka më të kërcënshme për të dhe për diçka më të mirë për të. Ta. Tash këtu nuk janë jo veç haramat. Apo mund të ketë për shembull një njerëz lidhshmëri me haram. Mund të ketë lidhshmëri me haram, mund të ketë. Dhe këtë haram, e lën kët haram edhe pse ka vërtësi. Por shpresat tek Allahu sa loja kompenzon më mat mirë dhe i ndihmon, kjo është dhe shpresë. Por kjo kategori e dytë nuk është si kjo. Ajo është më shumë te e para. E ke e dytë është njeri për shembull koknaci dhe përjeton një lloj mirësie me gjëra që janë halal. Mir, po kalimi i kos në shfrytzim me këtë halali e pengon gatisora gjëra që janë ende më të mira për të. E ndëm atë mira për te. Andë këtu kemi të bëjmë me atë që që qëtë ambicja. Ambicja e lartë. Për shambull. Për shambull. Uh, Ta marim për shambull rafsh në dijes. Rafsh në dijes. Ti e din surën fatiha edhe e din surën e lem të rakejfe dirit e nasë. Pa dhëmë kushtimisht dhe 10 surët e fundit të kërënditin. Atë mjafton kjo mu falë po të mjaftan. A është mirë që i din, po i din. A kje obligim me mësum ma shumë kuran se kaq? Obligim se ki. Ta shti, vend se mu marrë në mësim të kuranit, më është me kalu konë me diçka që nuk përdojmë që është haram, por të kështë e kalu ko, në mësim të kuranit, dhe të ishte ma e mirë për ty. Ose, për shamë në, qëfar do punët tjetër, mështë ti renditim të, të rendit tash shambu i të shumë, ti mund të jën për t'dashën për kët pikë. Por njeriu i kërkuar që kët ambicie të lartë që ngrihet sa më lart, e sa më lart, e sa më lart, të gjithmonë më mirë, e më mirë, e më mirë. Apo e kush e ndeskët ambicie për të gjithmonë më mirë, më mirë, ngritja juaj të në kategorinë e dytë të shpesuhet në Allah xhala xhala luajtën. Të shpesuhet në Allah xhala wala. Prandaj, sikurse ka thën Ibn Jawzi rahimuhullah. Ka thënë Ibn Jawzi rahimuhullah. Po kështë Od po keşte dituri apo edhe në yllin më të lart në qiell dhe do të ishte e pamundur të arrihet atje, do t ishte t të ishte turp për kërkues të diturismë që ngjitet lart atëvon. Tash dikurrat po kin tok ball. Apo e ky është fjalori i kategorisë së parë. Fjalori i kategorisë së dytëshë nuk ka sholl. Ku të ka mirë shkoj, kërkoj balatë më lart. Po anë dhe kjo është mirë, a ka më mirë? Apo Andaj këj dy të i kërkon ma mirë. Kërkon gjithmonë ato që është me dobishme, me e mirë, me e madhe, me e shpërblishme. E për këtë duhet dituria. Ta dishtë qka me e mirë se ti qka e para dhe duhet ambicja, vullnetit. E me qka i ushqen këtë dyja me këtë sasi të shtuar të të shpesuar në langja leovala. Beze qërë të qashtë. A po duhet vullnet. A janë këtë njerë zë të dijetë barabart? Nuk janë. A thu avall dallimi njerëz ndije vi vetëm për shkak të për shembull dallimeve në inteligjencë. Ju mund të jetëri shumë inteligjent, por dikush tjetër me inteligjencë më të ulët saj, jetë më i dishëm se ai. Për çfarë arsye ku dallimi? Ai ky ka pas më shumë ambicie. Ky më shumë ka realizuar natën e ditës se ky tjetri. Edhe pse ky për shembull, suon themese kuon kur lejohet ky. Apo e çfarë bën ti? Ai haram ska po? Në stok kanë edhe musliman ka bu mohabet, spota dike ka boj haram. Mirpakë pas mundsi dhe çatku me kalu dikun ku më mirë, po ka pas mundsi, do ta thon. Epo çka është era që ta mundson kategoria dytë, e dytë, shpresuar nga anxhala wala. Andaj çdo të që e ka e ka arrit në këtë botë, aq ka mundsi të jetë më mirë, ka mundsi. Aq ka mundsi që të jesh më ambicioz për të arritur edhe më lart se ajo që ke arrit, ka mundsi. Po ku më e gjet motivin me çka me ushqet ambicia? me këtë kategoritë të dytë të shpesuar në lanëgjallahu ala që se shpesan si kurse ka thonë përgameri sallallahu a.s. u idha se el të mullah fes eluhu el firdaus kur të kërkanin nga allahu kërkanin e firdausin nuk do të thasen qofse hu për firdausin shkon gjhenem ka grada poshtë enda gjenit i sa dush ma gjithë ka thonë përgameri sallallahu sallam se mes një grada dhe tjetërës ka së so mes qilët dhe tokës është një grad, dërsa ka gjenete që veç një grad e gjenetit i ka një qinë grad anë vetëja, për në që farë madhësi është kjo? Ti mësh me i gjo grad, me Mirë, po në gjokë grad, mësh me kohën të dera, ka mënsi, a po? Mirë ponqofë se ti arrin të grumbullash sasit një aftush me të të shpesuar në langë gjellore me të drejt dhe ngritish nga kategoria e parë në kategoria e dytë, atëra nuk do të lenë ratë ambicja me gjenë që e ki ka me të qështu i mesë për para. Andaj, kja të rritë me të e shpesuar në allanë gjellë uala. Dhe kategoria e tretë të ndërlëzër e shpesuar në allanë gjellë uala është aja që shprejse e madhe në dhe allanë të azogjel për ta ka minimizuar gjithok në atësinë këtë bordë. Shprejse e madhe për allanë gjellë uala parasyve tyre ka vendos veç një qëllim dhe një dëshirë zemre atyre zgjohet mëngjes dhe bijen në mbrëmje ndërso në temë nuk ka tjetër pos një kërkese ajo është takimi ma lana zogjën afton nga shprese e madhe qëfar do gjenë të kalla ka hojën le valo ata men ziprez në të takuin nuk datë ma lëngjimi i tyre nga zemre atyre për të takua Allah në gjerë le valo afton na gjithë kemi qef me takua Allah në kuptim qefit për të mirë mirë po Si lëviz zemra jote? Apo kur thuhet ti me taku Allahun, a është lëvizje e njëjtë apo e njëjtë si kur thuosh kur thuhet ti me taku një nga njerëzit që ti i don shumë? Apo nga njerëzit që ti i pëlqen shumë bot, qoftë jet autoritativ apo ti et media, por çka do të thotë? Përvon ti ski shansat më e papërbërë për shkak se osht larg prej teje, për lëm kimëri di atje, por janë moment caktuar që Mëranë ni ova kimë të takuoftë. Fillon me dëshkuar edhe shija ushqimit, apo edhe pijes, edhe e gjumit. Apo tash të mendet angazhimet është i dhën pas aty takime. E sa kanë më nejt e ç'qenë më mohabet, e e ç'sku pozicionu, ç'çifët dhe mallangjimi është për me e taku ato që ti e don ato. Dorso kjo kategori e njerëzve për shkak të ushqime të vazhdueshëm të zemrës me të shpeshuar në alonxhale wala, ata nuk ju ka mbet nuk ju ka mbet diçka shumë interesante kjo dunë. Jo kuptim të praktikës, nga se edhe ata janë njerëz kënaqur me me me, me kënaqësitë kësaj bote. Por dua të them që mendimi i vazhdueshëm dhe mallëngjimi i vazhdueshëm për takimin me Allahun xhallahu ala ka bërë që ata do të thotë të jenë në një botë tjetër. Ata atë janë në një në një shkallë tjetër ata të jenë në mendime tjera, ata të kjenë muhabetet tjera, tjera në ato muhabetet të tyre. Nuk janë si kurse të atyre që vëshë kanë qefë me po Allah në gjallë lehoala. Pra ndaj, të ndërullazër, takimi më Allah i paraprin edhe malëngjimi për takimi më Allah. Nga se, takimi më Allah nuk bëdë në këtë botë, por në këtë botë bëdë, bëd, malëngjimi për takimi më Allah. E kush e fuqizon këtë malëngjim, shpresan Allah. Shpresuarin te e fuqizan malëngjin për takim me te dhe aje bën pastaj të këndshëm takim me Allah në të bareke o të ala. Përndaj Allah u Gjellewala thëtë fëmën kane jërë gjuh li ka e rabbi në fund të surës kefë kush e shpresan takimin me Allah në që në kërëm e ka përmasi kategori fëllja me lë amëlen saliha Lëtë vazhdanë gjithë mund të bënë punë mira Walla ju shrikë bi ibadet i rabbi hi ahada Dhe Allahu këtë adhurim mos të i bënë asë një shak Ma dje Ma dje Gjdo së provë këtë botë Gjdo të lasë që mund të kemë Me gjdo sfi që ata balavajon këtë botë Ata e te i kalojnë Me këtë fuqit të shpresës Dhe malënjimit për të kemën malën gjallë uala Për ndaj Allahu gjallë uala Në fillim të surës ankebutë kur të përmenë ligjën e ti të pashmangëshën për gjithë kres e që është sprova apo kërë ligjë Allahot gjithë do kush në këtë botë sprova e sprova është edhe me të mirë po edhe me të keqë edhe me gjira të këndshme sprova por edhe me gjira të pakëndshme sprova si do qoftë sprova është ligjë i Allahot në bi rëbë të ti kërë Allahot gjithë hasi ben nasu A menduan njerëz çështën e llogarit. Apo çe thon kemi besuar wahum laftanun dhe mos provuan për cilëtin e besimit, për sakt për për vërtetësinë e, e, e dëshmishëve tyra dhe saktësinë e deklaratëve tyra. A menduan se këna më e lon çështot pa aprovu nivelin e kësaj saktësie dhe kësaj vërtetësie? Jo, ja, skëna më lon këto. E po, mas sot më një herë. Ma sotë mënyrë, mos ti e jete. Allahu xhallahu ta thotë: "Men kana yerju liqa ka Allah." Kush Allahun, e shpreson takimin me Allahun, fa inna ajala Allahil at. Ta dinë se takimi me Allahun është shpresë që vjen. Shikoj Allahu xhallahu ta po na po na përmend se ligji i tij është sprovuarit. E pastaj po na ngushllon, madje po na furnizon me fuqi që na ndihmon me lenë Allah me të kaloj çdo sprovë. Ajo është të shpesuar në takim mëte. Në qëfë se fuqizuat shpresat takim më Allah në Gjelle Huala, gjithë do të lashën këtë bot, ka tjetër njërë, ka tjetër shfie dhe ka tjetër përmjë. Përndaj, këtu janë tri kategorit, e të shpesuar në Allah në Gjelle Huala, u që, pa dëshim, gjithë do kush kanë ojtash me meditu, me shiku, por duat tem që, të gjitha këtu, janë të mundshme të arrijen, e para, e dyta dhe e treta. Pas kës doa të përmendje dhe pikëm për mbyllëse të kësojteme, para se të kalejtë të këthënjet e djetarve për këtë i badet. Ashtë, do dhëtë, e kuptuam qka o të shpesuarit, e kuptuam rëndësin e të shpesuarit në Allah në Zogjel, e kuptuam lojet, kuptuam dalimet mes asaj që është e lavdruar dhe asaj që është e qërtuar, dhe kuptuam gradët dhe shkallët e këtja durimi, në qofë se gjitha këtuja rrimë frytet e shpesuar në langëgjën lehoala. Apo, në që një njeri është i pajisur me këtë adhurim dhe zemra ati e adhuron si duhet në langëgjën lehoala në këtë drejtim, në drejtimin e të shpesuar në langëgjën lehoala atërë kë njeri qëfar të mire arrim. Normalisht, shumë frytet e kemi përmendu në kuadrë të pikave të kaluara por pata dërshirë të i përmbledhi që ti kemi që të grumbulluara para vetës në fond të këtyre pikave. Pa dushim se të ndërlëzëm, në qovë se na e kemi kuptuar drejt këtë adurim, në qovë se na e kemi kuptuar drejt këtë adurim, dhe në qovë se ne e kryem si duhet këtë adurim, da mëzda, këja adurim, do të na mundësan që të futemi në adhurime të reja, që si në kontu i bëdesat, dhe të vazhdojnë më tutje, të jemi të qëndru shumë në ato që mi duke i bërë. Nga se njëri u lodhët shpejtë, ma dje edhe gjerat i bëjnë rutinë shumë latë. Ajo që e bënë interesant gjda dhurim, ajo që e bënë gjda dhurim si kur tjetë hera e parë që për e kërinë interesant për njerin, aktiv është të shpesuar në langëgjër le vala ndër në qovë se dënë me e luftu rutinin që fatë kje qëtë në ka kaplu në shumë aspekte të adhurimit dhe dënë me e luftu plëgështin që në ka rëndu në rashë në adhurimit, aktivizojë si duhet të shpesuar në langëgjële uala. Me këtë luftuat plëgështia, me këtë luftuat rutina, me këtë luftuat mërzia, me këtë luftuat lodhja, apo i japë në rjutë enerji dhe aktivitet për vazhdu më të utje. Andaj, E dyta, si rezultat është të kno që të madurim. Kërë vazhdanë dhe i qëndrushëm, faza e parë mund tjetë faza e rezistences. Apo, përshambull, do në falë namaz, i rezistohen përshambull, ndaja. Tash, dy aty një falë i konflikti, po të ja për parësi namazit, po, po pas një, pas një konflikti, pas një rezistence, jo bashkë me lehëci kem ujtë një kry krejtë, ta përën, ta është, diqka i krynë ma me lehëci, po diqka e ndë e janë, në fazën e rezistencez. Në qovëse e te i kalon me sukses fazën e rezistencez, dhe kjo kalohët thash, me fuqim e shpresuar në Allah në Gjallahu Ala, atër kalon në mejdanin e të knaqërit më adhërim. Kalon me, në mejdan e të knaqërit më adhërim. Andaj thë është shoqëruesi më i mirë në udhëtimet Allahu e Allahut xhallahu ala. Po të ngasë të shpresuarit në kët udhëtim e lehçan dhe i jap shije udhimet. Po të shpresuarit në kët udhëtim jo vetëm që e lehçan, por e di jap shije dhe kënaçi udhimet e Allahut xhallahu ala. Nga frytet e treta që mund të përmendim është Gjithashtu, të nderojë se të shpresuar në Allahun xhalla wala, nga frytet e saj është i mundson besimtarit t'i ja shfaq varfrin e plot dhe varfësinë e vazhdueshme që e ka ndalla Allahu ta xhalla. Pse? Nga se ti çfarë shpreson pe, pe Allahun xhall? Shpreson prej tij me tipe mëveprat, sikurse kemi thënë fillim. Shpreson prej tij me të ti falë mëkatet. Shpeson për ti me t'imbulu të metat. Apo, shpeson për Allah gjele gjeralu që me t'shpërblu ditë në gjykimit. A i shpeson gjitha këto? A i ke arrit këto? Jo, si ke arrit. Si ke arrit. Ti shpeson se gjithë se si kemi arrit. Po, dhej se nuk ke arrit, ngushtlojsh me shpresë, fuqizosh me shpresë. Por, kjo shpresë dë bën me konë gjithë mund i më varë nga e që shpeson për ti. Apo, sikur më moni shembull një të ndër kësaj bote, pse dallimin dallimin raport mallon shumë më madh, por sa për me kuptua po thën. Ë, një njerëz i cili punon për dikën dhe shpreson se fundmuajit ka më e shpërblyer për mundën që ka bërë, ka më pagu. Ai nimoj dit, nimoj dit punon, angazhohet atë më rrugën eu. E pse po për punon? Po në fund u ka dhonë merra, po. Në fund e merr. Tash munducha këti që po shpeson të edhe më apo shefin, edhe më rut, edhe mos të punoj diku tjetër çdo që mund ta, përkërcëson situatën e këtyj, gjithë ata i bën, nga se shpeson fund që mësh për limer. Prandaj thotë ibn Kaim rahimullah, thotë soi përkënd në shtrimin te Allah tazojel. Dhe për ulës para ti, thotë atera Dhe gjithashtu, të kna qëllit me caktimin e ti, thot, kjo ndodhë vetëm përshka këtë shprej se madhe se Allah ko me më mëshirua. Gjitha këtë i kise, Allah ko me më në mëshirua, Allah ko me në falë, Allah ko në shpërli, me në ashpërlui. Dhe kjo të bëmë e kohën gjumën i varëve qëpiti, se apret ti mëshirë nga ndukur shtetë e posë nga Allahu, ju. Jo. Apret me ti falë më ka të dikush pasë Allahu, ju. Jo. A pran me sprebli dikush pas sallat, nuk pran. A pran me të ruj dikush dhe me spotu nga zjarri i gjerimit pas sallat, nuk pran. Andaj gjitha këto bën me ku vetë bëj për te nevojshëm. Apo, edhe ti e'sh vetëm nga ai i varur, dhe të kish varfëri vetëm ndaj ti. E kush e ka sill kët varfëri dhe kët varsi të shpresuarit se ajo çka duhet ty vetëm bëj ti mund të më marr ato. Rreziko sesi të shpresuar në Allahun xhelalu ala, apo prodhan dhe jep frytit e dura të adhurimi të Allah Gjellewara që është në nështrimi për ule dhe varfria që duhet të ndi njëriu në zemën e ti për balë, Allah u të barë e këtë alëm. Dhe e katërët që mund të përmeni me këtë rast, është të shumë të amfrytet, por duhet të përmeni këtë katërët është arritja e qëllimeve. Arritja e qëllimeve. Në qëfë se njeri do marini qëllim dhe ajë qëllim që do në ajë marit qëfar dë kovë këtë bot apo mbotën të të të të tërë të, do marini qëllim është nga qëllime që Allahu i don dhe e ndjek rrugën që e ka mësu Allahu dhe e atje apo kyniri let shpresan shpres të bindjes jo shpres të kotë se Allahu gjallë o'ala ka me amuncu marita që e ka kërku nga se s'ka kuptim shpresa në rrjushe nga se s'ka kuptim shpres të në rrjushe që ka një që ka? Thot Ibu Kajime Rahimullah. Thot për dirisa njërijo, robi, ka mendim të mirë për Allahun. Dhe gjenë e kështë kjo është regull jetës. Për dirisa robi, ka mendim të mirë për Allahun. Dhe ka të shpresuar të regullë në Allahun. Jo, gjithë farë, të regullë në Allahun, azogjel. Kjo e dyta, dhe treta, vë të vekkul alej, dhe është më bështetë si duhet në Allahun azogjel, thot të adinë se Allahu kur nuk ka me e shgënyu njërë në tila vërë? Kur? Kur? Në qovë se i kitë të të trija, kim mendim të mirë, ki të shpesuar të regullë, dhe kim bështetje sinqertë, kur Allahu nuk ka me të shgënyu në sunimet e tuja, kur Allahu nuk ka me të shgënyu në atë që ke shpresu se ka me të adonë, kur? Asë njëherë, ma djehë, Thot ime ka ime rahimullah Fe innehu subhana Nasa aje është imanuar i cili Asnihera nuk e dëshpran Atë që shpesën te Kur Dhe asnihera Nuk e hum mundin e askujt Që ka shpesuar Sa Allah u ka me e shpërbljohëm Kur së ndodhë këtër Për andaj Gjdo qëllim këtë bo që në asyunojmë Nuk e kemi nga një let me arrit Apo Ndjeki këto udhëzime Dhe meri këtë mësime me lehen e Allah të mëtënuar, nuk ka në këtë bot, nuk ka në këtë bot e qka që nuk ki me arrit, nuk ka, e dikur shtot, po ka pas njerë që se kanë arrit, atë qka kanë kërku, e vërtet është, që nuk e arrit ato nga njëhera qka e ke kërku, por në vend të soj e arrit ato matë mirë që nuk e dit me kërku, për. e përkështot, nuk ka apësi për zhgënjim, apo, zhgënjimin do të kur, kur ari mapak se çike prit. Për shembull, një rob i drejtë i Botë është mundu në çin më të vërtetë si duhet në rrugën e Allahut xhel. Ka dhënë mund, është angazhuar shpërpjek që të jetë i mirë edhe në rreth ta durimit me Allahun xhel le uala, që të jetë i mirë edhe në raporte me njerëz, të jetë larg punëve të dyta, të, të të ndaluara. Është përpjek, është përpjek dhe ka pas në këdetin vështërsi, ka pas lodhja, por gjithë mund ka pas shprest madhën Allah në Gjellewala se i avlen, i avlen, dhe ka vde kënjëri apëton. Për balë ti mund tash, Allah në Gjellewala i thot, aja që të kompremtuar shë që kja apëton, Gjenneti, a ka mundësi me thonë, a një mirëve që e komprit pak më mirë, a ka mundësi, kur, kur s'ka mundësi apëton, Nuk të japë gjenetin që është ti e paramenën. Nga se të japë shumë matë mirë që ti nuk dinë me paramenuat. Epo? Henqofë se të japë gjenetin shumë ma mirë se ti që, që paramenën, e qëka të mënënë për dëpungë se dunja që kejtë me të japë Allah u Gjellewala, s'ka rëndë si të madhët. Nga se gjeneti të Allah u Gjellewala është i shtrajt. Gjeneti është i shtrajt. Që ata nuk e japë gjithë kujtë, e se japë për si shka. Si A Ka kurzu, për, e, e japi për qita. E japi për qita. Ndërsa dënjen, e ka kurzu me diqka? Me kurgja. Me kurgja, se ka kurzu, athën. A kje bom marveshe me Allahun, qërëthet Allahun, të, të, të ashtje shpirt, halas si, si e trup i kryum. Apo Allahun me thonë, ki me dal dënje, a ti e dhvyn me pi uj. A kësi i gjenë, do të mirë, do të me tjapë të ju, athën. A e banë qita për qita, a e banë qita për qita, di kushtë të po e bëja gëgjallas, po e e vlejka mu lodhe, a nëka vetë të kaprunë këtë botë, të furnizanë, dashtë të s'dashtë, e pranove si zatë, se pranove si zatë, që kushtë e kompërmanë, i besove si besove, të gjithë dhe u japë atë që duhet këtë botë, oksigenin, pyrjen, ushqimin, shumë tjera, antur. apo madhja, madhja kamë mundë si që, ata që nuk besonë heqë në ta, të u japë nga kjo bot, jep të tjero. Komun, nga si kjo buat, qështët është atë. është qështët me përzimje. është qështët me, me përzimje. Edhe i miri, edhe i keqi. Edhe fisniku, edhe i ligu. Gjithë, qështët, bashk, hajnë, bashk, pinë. Bashk e ndoj një djeli, dhe bashk e ndoj një ajrë, bashk. Qështë me kuptu se, s'ka në i vlerët modhe këto. E, Tas të them te krasimi i parë. Nëse njëriu, Allahu i ka thonë, nëse ki mendim të mirë, shpreson si duhet dhe mbështet në Allahun, kom e jap natbot të shtratit, ku si japi bashkë kujt, ato çka kurrë menes ka raptë. Ti ke, ti je tu punu për në xhenet. E vërtetë është, ti je tu ulodh për në xhenet. Po ti hala nuk e din çka është ajo ulodh. Wallahi ti hala nuk e din çka është ajo ulodh. Të jala nuk e din në malësi në hisës tonë në gjënët Të jala se din në përdo Të nuk e din Nuk ka zemër njëri Që që në rëndë përbolës e begatia E pa mund së më është Që të është në kalë zënë Se të soptuat zemër në pikëzimi Në në tjetër Nuk e din hala kur kush Që ka i bjenë më rëndë gjënëm Allah në rujtë Ashë po. zjerë më zëftë e dilë e dëshem Hala se din që ka më rëndë gj Hala, kur kur se din? Epo, hala, kur kur se din? Andaj, Allah, Gjell e Gjell e Hru, na të bot, me këtu qmive të larta, po të premëtan se komë të epë, qka s'ke paramenu kur. E qka të mërën për këtë bot? E ke paramenu një sukses dhe i këtu, nga se i kendi e kërën të duhra. Komë të epë, qka e ke kërku, rol her të epë, qka e ke kërku apëtën. Gjithë mon, shumë ma mirë që ke kërku apëtën. Të Shpesherën këtë botë punë të ka ndolë ma mirë Se që ti ke botë doa për të të të ka Allahu Gjellewala Gjithmon Gjithmon është shto apëton Përndaj Allahu Gjellewala nuk e shgënjen asken Allahu Gjellewala nuk ja fikë shpresë në skujt Allahu Gjellewala nuk e ban pishman asken Pse ka shpesu në të, kur Përndaj Frit i rëndësishëm i të shpesuar në Allahu Gjellewala është Arritja e synimeve dhe qëllimeve, me specsuar të drejt në Allahu Xhalleu Wala, mund të arrijm synimet edhe qëllimet tona në jetën e kësaj boteve. Edhe pse ka fryte të shumta që kanë të bëjnë me këtë ibadet, por u mjaftoam me këto katër që më të vërtet dikim më të përmbledhura, dikim më afër vetes tonë që të kuptojm drejt se sa të mirë na sjell realizimi i drejtë i këtij adhurimi dhe ndërtimi i këtij adhurimi në zemrat tona në këtë botë dhe gjithashtu në botën tjetër. Dhe pika a fundit përsonët të, të nëruar, lezër dhe motër është thënje të njerëzëve të ditur për shpesin e langën leuala. Normalisht, kjo që kemë përmendrin më tani është më te për teori. Pika, regula, argumente, e kështë më rapë. Dëshirojmë a reflektim praktik apo njerëzit që kanë ders, e kanë gu këtë dërst e qështë ata e kanë artikulu pastaj kuptimin e të është pesuar në langëgjë le uane. Të shumë të janë thënjët. Ja mundu mi përzirë disa për tjure, besoj që do t'jirë në shërbim të kësa që kejmë mërë dhirë më thënjëtër. E kam pyët të një për djetarë që ka pasë amënin Ali ibnë Bëkjar. E kam pyët njerëzit këtë djetarë i kam thënë. Ma hosno dhënni billah. Qka dhe me thonë me mendu mirë për Allanë? Qka dhe me thonë me shpesu në Allanë? Qështë e ke këpëtu të ti kalëzëna, pakam? Nërën në kjo të derësi madhë, po kjo u a ka sielë me një fjallë shumë shkurt, po shumë dhe me thonë se. Përgjigje e këti djetari në këtë pytje, e qka i bje me shpesu në Allanë? Ka thonë i bje, tje shi bindur, se ty nuk të bashkën me krimineltë me një shpinë e së rapëtën. E këpë Atë ka bashkun këtë botë, po. Apo? Vajzda matutje. Bau i mirë. Bapun mira, nga se shpesa në Allahon tja bindje. Apo? Se nesër nuk keni me datë një tinujme ato që së konë qërduhet, apëton. Kjo është shpesë e madhe, apëton. Dhe kjo është kuptimi theli, shpesuar në Allahon Gjellewala. Ndërsa, njën nga djetarët e ka pasaj muatë të mirë. Rahimu Allah, e baba i ti ka qenë në momente fund të kësaj jetë aftë. E ka thirr, e ka thirr djalëvet që ka qenë ditur i ka thon o bir jam. Falon pak për lehtësimet. Falon pak për premtimet. Nga se po dua sa so më shumë mendim mirë të kem për Allah para se të mtakuamt. Sepse po shëngim ato vetat e më bitet ka dorë hala ders me ngu, ka thon falon për ruhas, lehtësimet. Don, çu she Allah i fal gjinohat, e çu she Allah i shpërblen, e çu she Allah e ka fal të e ka bën këto. Falem çu sa të mundesh, apo po du s'am me te për me ushqim, mendim me mirë që kur takona me te, me vërtet i them Allahut shumë kompas mendim mirë për ty joftë. Kjo është shumë domethënëse me, thënë se, me të taku Allahun me mendim të mirë, nga se ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, çdo kush për juve para se të vdes, letiket mendim të mirë për Allahun. Nga semendimi mi i mirë për Allahun është një nga faktorët kryesorë që Allahu të fal gjuna ditën e gjykimit. Gjithashtu Abdullah ibn Mubaraku, ky dietar i madh, ky njeriu i shquar, thot ditën e Arafatit. Era tek Sufjan ibn Uyeyne. Kaq ku tek Sufjani, një dietar i madh, thot dhe e djegta në 2 gjunj, kishte ra dhe bënte dua do solatët i riadin mbi faqet e tij. Kjo ishte në pjesën për mbiçet e Arafatit. Në fund. Apo don ata që kanë buhardi si vet, Allahu ja pranoft dhe neve që ska ne pasmësimë shku na mund sof që bashkë shkojmë në haxh. Ësht Arafati shtylla kryesore hajjit, dita e haxhit. Dhe ditë e Arafatit fillojnë me drekë dhe përfundojnë me perëndimin e diellit. Të asoj ditë. Apo e ka përëndimitin të fund tash, ku jepët ma shumë të lutjeve, Abdullah ibn Bareku ka shku të kësë Sufjan ibn Jojna, e ka pa në dy gjyën, ka bondo dhe ka i redhin lëtë në bifashet i jepën. Dhe nga kjo pa me që e ka pa, ibn Bareku ka fillu edhe me qajt vetë. Ka fillu me qajt ibn Bareku. Edhe kër e ka ndëgju duke qajt ibn Barekun, Sufjan i është këthy dhe i ka thonë, ma shënuk, që ka gjëtë, që ka ki? pse po çon, vetë pse më atare i ka thon Ibn Bariku Sufjonit, çka ta mermanja tonë kë grumbull njerëzve këto që janë ato. Kush ta mermanja është më i humbur se sot, se këto sh, atë ditë shpollen e dia të mëdha, shpërimet të mëdha ato ato çkepën atë ti nuk mundmë i numëru, mirësit Allahut azhgal. E ka thon kët grumbull të njerëzve, kush ta mermanja ka humb kur sot fitot ka unë kahumë qaj që i menanë se që ty në Allahës që au ka falë, sa daftën. Subhanë Allah. Me i ponë njerështë në rafatë, e të buhë duho e në rrugët mirë, që ka me në në tjetër pasë se me lehenë Allahët ka me u falë, sa daftën. Kja është pesë në rangën gjerë levuala. Kur ishe njerështë ka i kthejnë fesë Allahët. Kur ishe njerështë të gatshëm të sakrifikojnë për të zbatu një urën të Allahët. Kur Atë çka kemë ne mund tjetër përveç se Allahu po don rrahmet për atë millet, po don falë për atë popull. E çka tjetër? Edhe na kur e shojmë tërë këtë rrininë për xhamia, kthem te Allahu Azu xhel, te namazi, largim nga punë të këqija, për hir të Zotit dhe të besimit. Çka kemë ne mund tjetër përveç se Allahu po don më falë këtë millet? Po don më shpërblyj, po don më ngrit për kundërtmetave, për kundërtopsive që kemi. Jemi njerëz, por Këthimit e këllahu, në bushe e gjamiave, është presa e madhe, se Allahu e dënë këtë venë edhe dënë këta njerëzën tënë. Wallahi me qënë ryshe, ja u kësh hapë dyrtë dika tjetër, ju ka gjamiave ap tënë. Apo, po faktët që ja u ka hapë dyrtë e gjamiave, dyrtë e mirësive, dyrtë e kërkin faljes që ja u ka hapë, kjo është shenjë e drejtë për drejtë. Nuk kënë uj me folë, Allahu Azogel, nuk kënë uj shpalli, ka shpall Më afton me tregu, kjo është janëja më e madhës se çfarë pozite ka ky popull tek Allahu xhallahu xhallahu. Në ka, ka shpresë, duhet me këtë me ushqy vetëm me këtë shpresë, me këtë met për kundër. Po, ka meta, ka dobësi, duhet më përmirësu, duhet ende më pa tepër. Kemi edhe aspekte, do të thë vetëvetuna te liga të cilë nuk janë mira, duhet më përmirësu, për më gjithat, më gjithat, nuk ka vend për zhgënime dhe shpresë. Ka vend? Ka se sikur se ka thon pika ka mar Sufiani kët qi Allahu se fal pika po ka von kthjerje qe plughnosum ne ym ym bol la me ym lodh e ym djersit per kanulla ka buket pun per Allahun arjo ato ta shtyme skumer se se fal pika merket mendim per zodi kemendim ikaj nas pothojm kti afale kti nas prina me me individa nas dim çdo indevet raport me Allahun e ka komunikim ne posaqe por po flasim kolektivitet Të andaj të futet si kolektivitet na jap këtë drejtë me thonë kështu. Gason e ky di mua e ty apo ndonjë individ si që ndonë puna na duhet të tjera mendim me pas ata. Po ndroshni kolektiv, rrofshin kolektiv duhet të mendojmë se Allahu xhalla uala na fal, na shpërblym, na ndihmon, na përkrah e kështu me radhë. Tash në çufse e aktivizojmë si duhet shpesuart e drejt në Allahun të bare këtë alëpër. Gjithashtu prej fjalve të menë që nga djetarët e mdhejnë, në këtërët e mështë, ka thonë Sufjan e Theuri Rahimuhullah, ka thonë Sufjan e Theuri Rahimuhullah, në qovë se ditën e gjukimit do të më ibet mundësia me më gjuku prindim nuk do të pranëja, do të thëja Allahu du me më gjuku optën, nga se Shprej sa nësh problem është me amoha dhe nga Allahus e nga prindja thën. So kanë shruzë dhe ka Allahus e gjellë u ala për. Gjithashtot ka thënë Fudhalib fudhal thën, në jad Rahim e Allah Ka qi nga djetarët e mdhajnë Fudhalib në jad ka thënë Në qofë se më thuhet Nesu ka gjëhnemi afton se, se ke kalu projimin Në qofë se thënë më thuhet Kë nuk është dëshprem Po, po thënë po, po su pozajt në çopse më thuhat nisu ka xhenemi thot çdo hap që qe e çes ka haj do tjetë të jetë më shpresdën se komë m'kthi jotë. Domthonë unë unë shpresoj se më çon në xhenem edhe kur më thot çkon në xhenem, unë shpresoj se më çon në xhenet edhe kur më thot çkon në xhenem. E lemo s'u mkanon halosh ko atje, po po më thirr për xhenet e çka më shpresuat ti atë prapë. Shikosh farpes me Allah xhelaluall, ja kanë bój zmitë, në thash kjo gjithmonë i kthehet hyzmetit. Ama, thëtë, edhe kërë më thotë, shka, thëmë, e kamë më më sërgu se qëta shëmë thyrë dhe të këthe, sëfëhanë Allah. Qëfar shpesin Allah, në gjellë e ura, kam posa një, thëmë. Gjithashtu, të nërru, një nga djetartë më dhejnë, e ka posë amnin ibn Semmak, rahimahullar. Kër ibn Semmak, e ka bu një dua, po këtë dua, donë të ka përdor kuptimin e tij të këtij ibadeti. Ngase me të përdor ibadeta si ndërmjetësim për të Kallahun lutetun është punë e pramëshme. Punësh për hyrje të agjërimit, për hyrje të namazit, për hyrje të uh, besimit, për hyrje të dashurisë ndaj pejgamberit të lutjeve mira me ndërmjetësu, me këtë punë tek Allahu me tabel të mirë është e lejuar ata. E ky njeri ka dashur me ndërmjetësu me kuptimin e drejtë të këti adhurimit e ka Allah në Gjellewala nda i ka shpesu në Allah në Gjellewala dhe ka dash këtë shpres në Allah në me e përdor në ndrymjecim për një kërkesh që ka posë në fund por shikoni se se si ka frunur këtë lutja për. ka thonë të barë këtë ja adhim të barë këtë është për barë këtë plët mirësi je plët mira je Shumë mira vim për teje ojë madrëshëm, ja dhe dhim. Thot, po të kishin qenë adhurime të gjitha më katët që njerët i bëndrit e më teje. Po të kishin qenë punë mira të gjitha më katët që bëhen në raport me ty. A po, nuk besoj se do të ishtëm të kjo mirësit e tua ndajnë e eventën. A dhe që ka të më thonë kjo? Kjo të më thonë se qa që në ebë shumë Allah zë gjedë, që edhe me konë kejtë devatë shumë, kejtë mirë, me në ebë që i këtë se po në ebë së tuk e bo gjunajë, mjaftë është. A këptut? Andaj thëtë, po të kishin qenë devatëshmëri dhe putë mira të gjitha ato mëkate që bënë raport me ty, nuk besështë të dhe të shtoatë mirësia jotë në dhejneve më tërë. Nga se, thot të vazhdimisht, jetë duke eshtu mirësin tënde ndajneve, thot, në dërsoa ne vazhdimisht, jem duke eshtuar të keqen dhe i të jam, thot. Andaj, thot, u imë në kele të zidu fil Ihsani Ilejna, thot, nga se të vazhdimisht, po i shtot mirët e të u e ndajneve, po thuaj se, të këqia që ne po i bëjmë, jem duke i bërë si të mirë, thot ndaj thot, fële ndëte, nuk besoj e zot, se ti, përshka këtë këqijave të shumëta, e braktis mirësin të ndën dhejnjeve përën. Ti e bujarë në qenjën të ndën. Ti në bon mirë qëndësishtë, nuk më varët ajo nga gjendja ju, nga synejnë në ropë të ti. Ajë në bon mirë atë. Thot, thot Dhe gjithashtu fatkeqësisht mirësia e juve ndaj njerëve nuk po bën që ne të i ikim dorë nga keqja. Është kjo lloj porule për, për Allahu te zotëj, një gjendje ka përjashtime, por po e sid në gjendjen e lloj varfërie dhe varfërie për Allahu te zotëj. Ti e bë mirësi, ne i keqë bërsit. Ti e bujori, ne i tëqit. Të dhe në vend që me shtimin e mirësive na shtoan punë të mira, Ne po e vremë që po në adopsojmë punë të mira Thotë pastaj në fund të kësoj Nga se tjo zotë Nuk pranon tjetër përvecët nga bëshmir Dhe nuk pranon tjetër përvecët nga begatosh Ndërso ne po thuaj se Nuk dim dryshe për balteje përvecët duke më katu avdëm Ndaj Thotë femen dhe në ledhi Kush është aj që ka mundësi me inumru begatit e tuja dhe kush është ajë që ka mundësi pa ndihme në tënde dhe pa suksesin ga ana jote me të falënru si duhe dhe me të qimë mirë njës kur kur s'ka mundësi atër thotë andaj unë kam menduar dhe kam medituar në adhurimin e bëmirzve njerë që i bojnë mirë janë ropëmim dhe lagjën leo ala thotë kam meditu në adhurimin e këture njerëzve do thot para çdo mirësie të tjera kam pa një mëshirë që vjen nga ti. A e kuptuat? Para çdo mirësie e kam pa nga një rahmat që vjen pitet. Mëshirë e cila e ka lehtësuar punë të mirë, s'është prapë më, prapë beqatia jot japën. Thot andaj o Zot, etash vem fundi. Kjo kjo është këndërmësim për ulje, lavdrim dhe Allahu Jellala. Kështu të duaja. Duhet më pas lavdrim dhe Allahu Jellala. Për ulje në shtrim e pastaj vjen kërkesa. O andaj o Zoti jam, po të lutem që atë mëshirën që ua ke dhën adhuruësve para adhirimit të tyre, tu ashpërndash mëkatarëve pas mëkatit të tyre atë. Subhanallah. Të lutem o Zot, që atë mëshirën që ua ke dhën adhuruësve, para se të adhurojnë ty tu ashtë përndash mëkatarve pas mëkatët që e kam bërë a jetë mëkatë për u falë? Nuk jetë? Nuk jetë? Nëse Allah u Gjellona ka jepë rahmet, a te me adhuru? Esi nuk në jepë rahmet që afër ti me u afru për në pas në zi pas ta i me adhuru? Shikos që i kam këtu këta njerës adhurimin e të shpesuar në Allah u Gjellona edhe pëse tha është të shumë të janë thëni dhe fjallin këtë të retim por më leni për fund menja fjale të ndrulluara vëzëlrë dhe motra këto mësime që po i marrim për adhurimin e Zëmrës mbetën teori mbetën thënie dhe mbetën përjetim i, i këndshëm për momente të caktuara nëse ne nuk i marrim seriozisht që të zbërthejm jetën tonë dhe të munduhemi që në çdo porë të jetës në çdo në çdo segment të jetës tonë në çdo dimension të jetës tonë apo ta përdorim këtë durim, të të shpesuar me Allahun xhallahu ala, për të arritur qëllimet tona, për të jap motiv vetes tonë, për të jap shija durimeve tona, për të dhënë fuqi vetes son për të kaluar sfidat e provat dhe shumë tjera të mira që na e sill të shpesuar me Allahun. Dhe mbi të gjitha, na duhet kjo shpresë në Allahun xhallahu xhelaluhu për një takim mirëfilltë me ta, për ta ushqyer zemrën me mallëngjen për të takuar me ta qetëtuem në hiren e këtij mallëngjimi për të kënaqë pastaj në linën e takimeve të nesërme. Ngase vetë mallëngjimi i madh për takimin me Allahun është ai i cili garanton takimin të këndshëm të mirë në nesër me të. Andajon në fund Allahun elus, që Zoti xhallahu ala, me të vërejt nga mundson që të mbushim zemrat tona me shpresë të mirëfillt, të pranuar nga ana e Allah xhallahu ala, me shpresë të lëvduar, e cila na jap fuqi për të vazhdu me punë mira dhe guzim për të pëndun nga punë të liga. Dhe gjithashtu e lusë malon gjallë uala që na mundësën që krasë kësaj që e ushqim vetën të me kështë presë ta shpërëndajm edhe të këtë tjera. Të enderu lezër, gjithë do njëri që e ka gjithë do njëri që e ka vra shejtani e ka vra shejtani me pesimizem me shgënjim e ka vra shejtani me demoralizim në gjallëni me lene Allahu Gjellera duke fut në shpiret i këtë shpresë, se nuk kam mëkat që nuk e falë Allahu Gjellera. Shpërndane shpresën ndaj Allahot mes njerëzve. Këthejoheni njerëzve shpresën të egzotin nga se Allahu po i pratë, Allahu po i thratë. Andaj, si kurse po jakthejmë vetës tonë këtë shpresë, dhe përmarim fuqi dhe elanë, na vetë me mërëzumë të utje, ta ndajmë këtë njërsi edhe me të dashë i tonë familjor, ton, shokuton, miqeton, ti flasë mirë për Allahun, bëhu sebab që për shkak të fjalëve tuaja dikush Allahun më shumë më dash. Bëhu sebab që dikush për shkak të fjalëve tuaja, punëve tuaja të shpreson tek Allahu xhallahu axh-sheref që ia ndryshon jetën tërësisht nga punë te liga në punë te migrat. Mundësia është dhe ibadeti ka fuqi të mjaftueshme këtë ta bën, nëse ne fillimisht e kuptojmë si duhet dhe pastaj e përcjellim سي دوت الله يشبره في مطمئنا تي مكاة شبادو فون ترسونا دين تاكيم نارش مصر الله على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه متاسمين كثيرا